Baca ini dan itu Pada siang harinya tanggal 15 nya Saum Ahlul hadis yang meneriahkan Hadis-hadisnya Palsu didustakan Atas nama Nabi yang mulia Alihissalatu wassalam Dibuatlah Hadis-hadis palsu pada Khususnya pada abad keempat Hijriah di Filistin Tentang misku Syabat dan lain-lain Dan seterusnya lengkap dari alif sampai ya dari al sampai z siapa yang menjaga bumi ahlul hadis kalau tidak ada mereka kita tidak tahu mana yang sah dari nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana yang tidak karena mereka adalah Ahli waris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu adalah warisan Rasulullah SAW yang mereka bagi-bagikan. Yang menjadi ahli waris siapa? Ahlul hadis. Mereka membagi-bagikan waris Rasulullah SAW. Kalau mereka berkumpul bersama para pelajar, mereka membacakan hadis-hadis Rasulullah, mereka membagi harta waris Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mewarisi dinar dan dirham. Seluruh para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Tapi yang nabi warisi apa? Al ilmu. Al ilmu ada di mana? Di dalam al Quran dan Hadis. Berkata al Imam Al Shafi yang dijuluki Nasirul Hadis, pembela Hadis. Nasirul Hadis Pembela Hadis Dalam riwayat yang lain dikatakan Nasirul sunnah Sama saja Mau disebut Nasirul sunnah Atau Nasirul Hadis. Ia ya kud Iza ru'aytu rajulan min ashabil hadith Faka'anni ru'aytu Nabiya sallallahu sallam hayyan Apabila saya melihat sesorang Dari ahli Hadis." Maka salahlah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang hidup karena yang dibacakan oleh ahlul hadis adalah nafas-nafas Nabi. Berkata seorang penyair, Ahlul Hadis uhu ahlun Nabi hum ahlun Nabi wa illam yashabu yashamu nafsuhu anfasahu sahibu. Indah sekali, indah sekali. Ahli hadis adalah keluarga Nabi. Jika mereka tidak bersahabat dengan diri Nabi, mereka bersahabat dengan nafas-nafas Nabi. Allahumma, setiap kita bacakan hadis, setiap kita bacakan hadis yang merupakan nafas-nafas Nabi yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Syafi'i sambi matakan setiap kali apabila saya melihat idza ra'aytu rajulan min ashabil hadis fakanni ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hayyan. Shalalaha saya melihat Nabi sallallahu hidup karena yang dibacakan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadis adalah orang yang memerintahkan yang mahrub, mencegah yang munkar dosa apabila dikatakan ahlul hadis kerjaannya hanya membaca hadis, mempelajari hadis, mengetahui sanatinya doi apa tidak. Kebohongan besar, tuduhan besar yang keluar dari orang-orang menafikun, yang keluar dari ahlul bidat. Ibrahim bin Musa pernah ditanya, "Man al bil ma'ruf wal nahy anil munkar?" Siapa orang yang al-amir bil ma'ruf yang memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar? Qala Ibrahim bin Musa mengatakan, "Nahnu -um, kami. Kami yang memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang munkar." Kenapa? Nauqulu kami mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'al kadha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taf'al kadha apa ini bukan al-amru bil ma'ruf wa an-nahy munkar Siapa yang mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi kerjakanlah oleh kalian Siapa yang mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi jangan kalian melakukan ini siapa yang mengatakannya ahlul hadis luar biasa istinbatnya ulama ini orang kenal hadis ini sabda nabi perintah nabi larangan nabi sallallahu alaihi dari siapa ahlul hadis Karena itu Ibrahim bin Musa dengan dengan dengan tegas menyatakan ketika ditanya siapa orang yang memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang munkar nahnu hum kami kami yang memerintahkan yang ma'ruf walaupun tidak bersifat mutlak ini ingin menjelaskan tentang kemuliaan dan ketinggian dan kehormatan ahlul adith dan ketinggian hadis itu sendiri karena di dalam hadis itulah ada perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak mengetahuinya adalah ahlul hadis kepada siapa saudara bertanya tentang perintah dan larangan Nabi sallallahu sallam tentu kepada ahlul hadis tidak mungkin saudara bertanya kepada yang bukan ahlul hadis. Kalau saudara bertanya kepada yang bukan ahlul hadis, maka akan keluar barangkali yang bukan sabda beliau tapi hadis-hadis batil. Barangkali akan keluar ra'yu, pikiran mereka semata atau aqwalur rijal, pendapat-pendapat manusia. para ulama mengatakan kalau bukan karena ahlul hadis maka akan lenyaplah islam tadi telah saya jelaskan ahlul hadis islam terdiri dari dua dasar hukum ya, al-quran dan sunnah kemudian datang yang ketiga al-ijmah ah, perkataan sahabat Hadis sedangkan penafsir Al-Qur'an. Seseorang tidak akan paham tentang Al-Qur'an tanpa sunnah. Perkataan sahabat termaktub dalam riwayat. Kalau tidak ada Al-Hadis akan lenyap ini. Berkata sahaja, ah. yang kulidah anda habs bin Ghiyath, kami pernah berada di dekat di sisi yang di majlis habs bin Ghiyath. Fajr sama hari hinaus, maka manusia berkumpul kepada beliau, kepada beliau imam. Fakalah habsul, maka berkata habs, laula an Allaha. Jangan harcuh di kluub haela. Ia ni talabatul am. Lajarah pada shalat. Uh luar biasa perkataan ini. Kalau sekiranya Allah tidak memasukkan ke hati mereka ini semangat, iaitu talabatul am, akan lenyap urusan ini agamanya. Kalau sekiranya saudara-saudara Tidak ada perasaan cinta Allah tidak masukkan ke dalam hati saudara-saudara Semangat untuk hadir di majlis alim Maka akan lenyap sunnah khusus dari negeri kita Sehingga Hafs dan Dias mengatakan kalau Allah tidak masukkan semangat ilmiah ke dalam hati.